sepse të uhidish hakuja Allah më dhëruar edhe i që nuk e je jebë të hakuja Allah më dhëruar a i nuk e meriton të shpëtojnë por dhe jeti për jetë që në zjarën e gjëhnemit lojit e shirkut e në të shumëta përndaj dhe shë nevojshme që njëri u të përqëndrojt që timsoj e to që të ruaj vetën e ti dhe familjen e ti prej tyre sidomos Kur dihet që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar dhe ka thënë që ummi që shirku në këtë umet është më i vështirtë se sa hecia e milingonës në errësirën e natës poshtë shkamezi. Është shumë shka i vështirtë shirku të ummet. Hy në mënyrë shumë të çet jo. për të kuptuar njeriu. Spro për Allahu subhanahu wa taala. Allahu më dhëruar më ursinë ti ka caktuar që njerëzit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 që ti drejtohet vetë më ti në momentet e vështira kur një rio është i smur kur ka hale kur ka frikë se mos i bine dhe një keqe kujt i drejtohet lutin e ti kujt i drejtohet me zemër në ti në ka linë zemër në të omente dhe të ku shko në i a i drejtohet Allahu subhanuat e hala apo i drejtohet di shka i tjetë përveç Allahu të madhëruar këtu ndaha njerëzit tundahën save të njerëzve shumica e njerëzve janë ata të cilët drejtohen te çdo gjë tjetër përveç Allahut mëdhëruar dhe nuk u intereson se çfarë jesh ajo tek që cilë drejtohen përveç ad, përveç sa ata duan që të shërohen ose që të, të arrijn atë synimin e tyre për të larguar nga vonësia në cilën janë pa dashur të dinë farën se çfarë më po përdorin edhe pse në të vërtetë mënyra që përdorin ata shumë herë nuk i nxjerrin në no problemet të të tërë, dhe nuk i shërën, po e të pretendën, dhe shëjtani was bukurën, dhe i të qonë të në humbje, dhe në zjarën jëhënëmët i bën shërtëti. Allah subhanu wa ta'ala ka thënë Qur'an. Quna farajtum ma të dhuunë min dhuni Allah. In aradani Allahu bi dhurrin, hal hunne ka shifatu dhurrih? Au aradani bi rahmetin, hal hunne mëmsikatu rahmetih? Qul hasbi Allah, alejhi të wakkelu l-mutawakkilun. Për dhe Allah i më dhuar, thuaj, i thot profetit ti sallallahu aleyhi sallim, thuaj njerëzve dhe mos besim të arve, atyri që i binë shokë Allahut. Që vendim keni, për ata që ju i lusni përveç Allahut, nëse Allah i më dhuar dëshironë dëshiron, më bëj mua një të keqe, a mund, a mund të me nargojnë këtoj që ju i lusni përveç Allahut të të keqe? Edhe nëse dëshironë Allah i madhruar, më dhuar të me më shirojnë, A ka mundësik ta që ju i lusin përmështë Allahut që në pëngojnë më shirën Allahut më dhëruar? Kul hasbi Allah, thuaj, më mjafton mua vetëm Allahut më dhëruar. A ti veti më shtetën ata që duon të më shtetën. Kjo e jetë të regon që dëmjë dhe dobija është vetëm dhërët Allahut suha në të ala. Edhe ku shë kërkon ata në formatë të tjera përveç atyre që ka ligjirua Allahut më dhëruar në Edhe atyre që kanë iqëruar profetin e tij sallallahu alejhi wasallam në hadithe të sakta që janë transmetuar prej tij, ai person i ka bërë shok Allahut në këtë rast, përderisa ai ka dalë në rrugë Allahu mëdhëruar dhe i është drejtuar dikujt tjetër për vesh Allahu subhanehu teala për të kërkuar për i ti tij shërim dhe largim sprovave dhe hallës. Njerëzit për largimin e sprovave sot përdorin shumë mënyra. Ka për tyre që shkojnë të këma gjitharët Ka për tyre që shkojnë të kë ato që quen vëndet mira Ka për tyre që shkojnë për disa kisha Si kisha e laqit dhe tjere, tjere tjere më nadh Edhe pretendojnë se për tyre gjinë shërim Ka për tyre që përdojnë disa ruaza Të zirët i varnë për makina Ose përdojnë patkoj Ose përdojnë e, kukula I vendosin ato duke mendua se të to i ruen në sët Të gjitha këto janë shpifje Të gj Ato nuk kanë dorë vetë tyre, ajo më kanë dorë njerëz që i ruajnë ata prej syrit apo prej smundjeve apo ti shërojnë ata. Kto janë të gjitha hilet e shejtanit, i cili u ka zbukuruar njerëzve. Kto lloj gjejë është, të cilat janë shok vënje ndaj Allahut subhanuhu teala dhe i kanë bërë njerëzit të largohen adhurim Allahut dhe të shkojnë tot. Tasbutohet nga Aqibatu min 'amili jahani, se profeti sallallahu alaihi wasallam takon disa njerëz. Edhe i japin besën ata për të bërë musliman. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem u hapënën besën nënt vetave. Nënt vetave u hapënën besën. U morën besën për të, për të bërë musliman edhe për zbatuar, u dhe për zgjatuar urdhat e Allahut dhe dërguarit sallallahu alejhi dhe sellem. Kurse njëri nuk e panoi besën, i thanoi dërguari Allahut, ti u dhe besën nënt vetave, njëri nuk e dha. Dhe edhe tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem Ai ka vendosur ta ai ka vendosur ta në trupin e tij një temime ose në qafën e tij një temime. Edhe ai pastaj kputet edhe hodhi dhe ia dha besën profetit sallallahu alejhi dhe selam. Edhe pastaj tha profeti sallallahu alejhi dhe selam kush var një temime ai ka bërë shirk. Temime në gjuhën arabe quhen ruazat, të cilët i pardonin arabët dikur por thua vendosur fëmijëve që t'i ruanin nga syri. Edhe këtu te fëra të mirë përfshihet çdo lloj gjëje, të cilën s'e ka ligjëruar Allahu dhe dëgueri i Ti, të cilën e përdorin njerëzit dikur dhe, dhe përdorin sot për tu lindur nga syri, siç janë kopullat, siç janë patkojtë kuajve, siç janë në disa ë eh, rraf ose gjëra të tjera, të cilët i vendosin njerëzit në botë makina, etj, etj shumë të që ju vet mundi gjini ose brirë të dashit të gjitha këto nuk kanë lidhje me fenë islame. Më dje ato, nëse njëri ju i përdor, ato e shkëtërojnë islamin e një njëri ju. Njëri ju, pers ajë personi cili i përdor këto, ose shkonë në përfallëgjore, ose magjistar, për të kërkuar për i tyri shërim, jo për Allah subhanu e ta'ala, a i në dëvërtet e ka shemë u islamin e ti. Përndet dhe profetis së nësëllem ka thënë, kush varë një temime, e cilë e përfshin të gjitha këto ruaza e gjerët të tjilë e mëradh, a i thot ka bërë shirkë, i ka bërë shokë Allah subhanuat e ala. Shirkë u e shpifja më rëndë, gjunafi më rëndë, krimi më i madhë, atë që betëm Allah subhanuat e ala e lërgon, ata e kërkojnë që të lërgojnë në të kukllët, patkojt, hudhërat, bërirë të deshve, dhe gjerët të tjerët të cilët, Njeriu me logjikë kupton që ato janë kokë dhe nuk kanë asnjë lloj vlere, e nuk ka se si ato tashrojnë njeriu dhe ta ruajnë atë për çdo gjë të keqe ose për disa të kiave që prindojnë njerëzit. E që është e çuditshme që njerëzit se njerëzit i besojnë këto pa pasur fakte fare. Pse? Se u zgjuoron şeythani këtë rrug. Edhe ata e besojnë që këto e ruajnë një nga syri pa pasur fakte dhe ta e vërtetuar vetëm sy të tyre që këto e ruajnë me vërtet një nga syri ose njaj keqa kurse kur u thua të tyre besoj i Kur'anin besoj i që Allah ka të reguar në Kur'anin që ka bët tjetër ata thonë kush ka qenë ndenë dhe shkëthyër ku janë faktët që ka bët tjetër edhe gjithë kjo të regonë që ata njërez se ndjekin dëshirë të tyre se po të donin ata e besonin ahiretin të cilin për të cilin ka të reguar Allah faktën për të në Kur'an sa të duash si kurse besojnë Ato nuskat që i besojnë ta të cijat kanë shirë për brenda Ose sikur se i besojnë të patkojt edhe brirët e cjapit Pa pasur fakte Por është njështë dëshira njëri ju të zbukuru nga shejtani E cila njëri ju qënë njën të një gradë Edhe këta njëre si i përdojnë to Këta nuk shpëtojnë të këllohë, suha në të alë Edhe shiko profetisë sonë Allah, sëllim, shfarë bëri nuk e ja përnoj islamin njeriut i cili kishtë varur një, në më dhe në tip hemalio, ose tishka til, një ruaz për të rritu nga syri. Nuk e ja përnoj. Edhe kjo të regojnë që nështu që një personi cili bën shirk nësa i pretendon së është musliman, a i në të vërtet dy rruga. Ose në ta marrë i vëshë i kjo në shirkë dhe të largohet për shirkut, ose për ndryshe islami ti është pavlerë. O Edhe kjo tregon këta ditë gjithashtu është me argumente të shumta të, të cilat tregojnë që Islami nuk ushtieth as një fjalë goje, siç pretendojnë sot shumë njerëz, siç pretendojnë sot disa grupe të humbura, koka atyri, murgjit, të të jo po e tyre janë murrxhiet, të cilët pretendojnë që njeriu po thavazon një fjalë goje, po thavazon la ilahe illallah, ai qoftë musliman, sikur çfarë do të bëj, sikur ta përmbysë dynjan, sikur ti bësh edhe më 100 herë në ditë për të lukuarse problemin. Nikon që profeti sallallahu aleyhi dhe hadithat hadith, hadith e hadithësh i saq Nuk përloj ti a bezen, o edhe do bëj musliman. Nuk përloj të bezen derisa ky të distancoj nga shirku në moment. Po qëse nuk distancoj nga shirku, nuk thot "un largoj me shirku" sepse të përlojsh a detin, thua "la ilaha illallah", jotpo askush nuk e meriton ti drejtohesh vetëm Allahut. Nëse je në veshësi drejtohesh vetëm Allahut, nëse je në mirësi falendero vetëm Allahun. Nëse u pretendon me gojë që la ilaha illallah, edhe pas sa nga tjetër shkon njeriu dhe i drejtohet dikujt tjetër veç Allahut, ai është gënjeshtar pretendimin e tij, për këtë arsye Islami ti nuk ka vlerë më. Prandaj kjo tregon që Islami nuk është vetëm një fjalë goje, por ajo është vepra, vepra të kufizuara sipas kufijve që ka vendosur Islami, ku s'u zbaton ato, sikur i të falet pesë herë në ditë nësa i bësh Allahut ia vshin Allah punën e mirë që bën dhe nuk ka vlerë tek Allah puna e tij edhe ta konë Allah i më dhuruar dhe i shi zemruar prej ti, ditë në gjukimit dhe e futat të në gjahnem përjeqëm. Gjitheshtë të trasnoton nga bubeshirë në nësari, se ishte me profetit sallallahu lisen një një thim, edhe profetit sallallahu lisen në një thim, edhe profetit sallallahu lisen në dërgoj një person, edhe urdhërojat të që mos lej në biqafat e dheveve as një litar pak putur. Kanë qenë tisa litarët litar që përdornin arabët i kur për harqet, kur që gjuanin luftë, e merr ditarin vietëruar dhe avarin deves në qafë pretendonin se kjo e ruan në syri. Pse? Është përdorur shumë luftë dhe ka duruar, nuk kanë edhe kjo e ruan në syri. Edhe profeti sallallahu selam i urdhëroi ato sahabin që të shkoi tek puzit të, të gjitha 1000. Edhe kanë treguar ditarët kanë treguar ditarët që që profeti sallallahu selam e urdhëroi të lëgjej pse? Sepse kjo është shirq por te tjej ka treguar Imam Aliku dhe Abu Ubayd Al Qasimi ibn Sallam e kanë treguar që arsyeja përse profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që të priten tortë sepse kjo është shirq dhe Islami nuk pranon më shirq. Shirku dhe Islami janë si zjarri me ujin, nëse vjen njëra, nuk ekziston tjetra. Të dyja nuk mund të bashkohen së bashku, kështu është edhe shirku me tauhidin. Kush që njëson Allahun ai duhet largon në shirku. Nëse nuk largon në shirku Atë islami tinu ka vlerë. Kjo sho transmetohet nga Zejned, gruaja e vëllait të Mesudit. Foth: Edria Abdullah ibn Mesud radhiallahu anhu, shoq i Profetit sallallahu alaihi wasallam i njohur, edhe pa në qafën time, foth pa një fije. Pa në qafën time do një fije. Ai më tha, çfarë është kjo? I thash, "Kjo është një fije që më ka fryrë në të." I ka fryrë, i ka ndënduar, foth, dikush Edhe i e mori ja kputi nga qafa dhe i tha: Familja Abdullahit, domthonë familja ime domun nuk ka nevojë për të bërë shokollahullah subhanuhu te ala. Unë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi dhe selem se ka thënë: fryrjet, fryrjet, rrukjet, që janë rrukje, fryrjet domthonë që bëhen me domthonë duke i lutur diku të tjetër për Allahut. Po nuk kam dëgjuar se profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë: fryrjet, këto te më i me temimet, këto do të rruazot. Edhe e tiwale, tiwale është magjie që bërë për të afrojë burën e gruja i janë shirkë për të fryrjet, temimet dhe tiwale që është magjie afrimit i janë shirkë, thotë profetis sënë Allahu a.s. Kështu e kuptojë Abdullah bin Mësrudi këtë gjë dhe e mori atë litarin që kështë varu qafat fjen e fryrë edhe e këpute dhe hojë, thë nuk e mi nevojë për shirkë kuptojë për isa që këve për shirkë por të ruetur fminë vet, por të ruetur veten e vet, kur është ismur ose kur shkon te njerëz për të fryrë të cilët nuk ndoin Kur'an, por i fryjnë me gjëra të tjera, të cilat janë pa kuptueshme, ato janë shirk ndëruk lejohet kushtebën atë, ai normalisht e largohet nga Islami në bazë të gradës së veprës që bën në në të shirkut qof shik i madh ose i vogël, Resullullah më dhëruar të na ruaj nga çdo shirk. Alhamdulillah, o salatu, o salatu, o salatu, o ala rasullu, o ala ali, o sahbë i gjemërinë. Abdullah në mësundi i thotë, grua së ti, profetis s.a.ll. ka thënë, fryrijet, që nërbishon rukjet, temimet, janë të rruazë që përmëndëm, ose të njashmë rruazë është dëgjë që përdojë për të ruidë mësuri, ose ti uale që është magjia aprimit të gjitha këto janë shirkë, thë profetis s.a.ll dhe kur thot shirkë, të rgonë, e në shirë këtërgojnë që përshet bën njërën për i tyre, a i ka bërnë gjunafin më të madhë të cilin Allah subhanu wa ta e ta nuk e falë. Ate i thot, gruaja e, e Abdullah, i thot, i thot qohit saj. Thot, mua thot më dhim të syri, kisha smundit të syri, dhe ilqon të mesaduk, ilqon të kjellë. Edhe thot, shkoja të një person për qifutve dhe i më fryën të edhe qëtësoj syri. Në shkoja të është një dësh kjo është një për dyshim që ajo e kishte vet, edhe të të dhe, më thëm, e pyet shoqen. Shkoi në front të çifutit dhe domosdhom ë muçetson të thësoj, si është puna e kësaj? Edhe kjo është pyetje që bën shumë të si njerëzve. Mirë, do ti thua thotë që kjo është shirq dhe nuk lejohet të marrë. Por ne kemi parë se disa rrace shorohat. Ka shkuruar të kishë laçit, janë shuruar njerëz që kishin laçit. Edhe pse ka ti që ka shkose të shuru fare. Po ka që kanë janë shuruar, si i bëth? edhe atërfë të akthim përgjira më dhe mësudi dhe i thot i thot të bëllaj kjo është nga punët e shëjtanit shëjtanit dhe e nga të smon të syrin të dhe me gishtin e ti dhe dhe kur ti shkojit e ka i përt fryr a i largohi shëjtanit dhe më këptimi që nuk të nga të smon të më syrin edhe planeti dhe, mën, të edhe, dhe thot, më të dukshë nësikur shërova edhe do të mjefton të dhe të më shkojit dhe do të mjefton të thosha ti që ka thonë profetis Osh fi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yugadiru saqama Kjo është një lutje profetike, të cilën kur njeriu që sëmurë bën atë dhe shkon te Allahu subhanahu wa ta'ala në bazë të sinqësisë që ka yll në bazë të gradës së sëmundjes që ka. Edhe këtu tu kemi një rregull të përgjithshëm që duhet ta pasojmë parasysh, kur dikush është i sëmurë dhe shkon te një fallzor ose te një magjistar, edai ia largon atë problemin që ka. Pamë ne jashtë këtu do shrua Por ai u zhvërtet edhe pse mund të shorohet në disa raste, jo gjithmonë. Problematika kush është ai u shërua në një lloj mëyrë e cila është shohvën e Allahut subhanuhu teala. Nëse ti e mban një rruaz dhe pretendon se ai dikush ka fryrën të dhe ajo të shorohesh, ose mban një hemali në cilën ka lutje kundrejt dikujt tjetër për Allahut subhanuhu teala. Edhe thua unë e përmjësuar për sajë, ta dishi kjo gjithjile i blisit. Edhe unë po të regojë, që në bazë të përvojë së njërzve të cilit janë marë me qështi në rukjeve, në bazë i kam lezuar shumë në të fushë, të regojë që shumit sa në dërmuese e smundjeve që u bije njërzve janë nga shetani. Logaritë. Edhe për smundjen e murtait, si është smundja e gjithse, murtait smundin gjithse që kur hyn i vëllon, vëdhënë më e mira njerëz. Ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe ka thënë që është ngacmim i vëllezërve tuaj xhin. Qoftë është ngacmim i vëllezërve tuaj xhin, qoftë smundin gjithse. Mos u çudisni që, që shumë smundë që ju shikoni, origjinën e kanë prej xhinëve. Edhe pse edhe pse ato mund kurohen tek mjekët mjekët kurojnë përmjën e jashmët të tyre dukur, atëta kurojnë dukurim që shofim për jashta shregullime të trupit por atëta nuk e dinë se ku shërëgjina pa ndaj kanë të reguar disa mjekë musliman, specialist mjekë alternativ që merë me mjekësimë profetike kanë të reguar në liberën të tyre është për këtë në shqipë një liber i t'il ka të reguar që mbi 90% të së mundi edhe të cilat mjekët i kujrojnë sot ose domethënë pretendojnë se i kujrojnë, ata nuk madhin origjinën e merkant. Nuk ka din origjinën. Domethënë ai e di çësi problem, tensioni thot, është problem, astma është problem, veshkat janë problem, mëlçia është problem, hepatiti b, hepatiti c, hepatiti e, ë harre diskale, të tjera, të tjera, të tjera, këto janë probleme. Edhe ata përpiqen të i kujrojnë ato, por nga vin këto? Ata nuk e din nga vin këto. Falemirë pra ka shumë për këto smundje çata përveç se nuk e din, por edhe nuk i shroin, por thjesht japin elashet të cilat e qetsojnë. Edhe në këtë moment, ç'o ç'o bën njeru, shkon edhe drejtohet tek fallxhoja të, të magjistareve, tek kisha, tek vendet e mira në Thojnza, edhe gjen prej tyre me të vërtet një lloj permisioni. Ka raste tilla që ndodh diçka këtu. Arsye kush është? Sepse se të gjitha këto janë për shetanin. Të gjitha këto nuk duhet të numëroj 11 ishmundit. Por po u të regoj me përvoj që këtos mundi që u të regova dhe tira shumë fishe në tyre ato e ka në originën për shetanet e ka në originën për një syri që ka goditur një rion ose për një magjie që ja kan hedhur ose për një preke të vjetër ose të trashguar nga për indrit e ti probleme që njësë në këtë ditë të gjëra dhe asë në këtë drejtojnë Kur'anit që të zbulen për originë në probleme në tyre që ka në m Gjithashtu duam të shorohen kur ndihen keq. Allahu nuk i drejtohen sepse nuk kanë kohë, edhe gjënë që mënyra më e thjesht është të shkojnë te falëzorët, kështu që, që ata duan shorohen, por në vlojforme në cilën atyre nuk u synohet dynjaja e tyre, dynjaja e tyre, tase nata e dashurojnë shumë dhe për të jetojnë adevëtesh. Kështu që ata nuk kanë nevojë të drejtohen Allahut, dhe as nuk kanë kohë për këtë arsye ata drejtohen te falëzorët duke menduar se për këtyr shurohen. Sikur ata të shurohen plotësisht, ta dinë që ata janë të humbur tek Allahu subhanuhu teala. Përsëri në shumë raste ndodhe kundra. Ka shumë raste që shkon njëri te tek magjistari, më këto kanë ndodhur dhe ndodhin. Kto i dinë ata që i marrin vesh. Shkon te magjistari, ka personi i problem, origjina e ka xhindut. Ka një problem, atë çon dot magjistari ja heq atë xhindin no trupi edhe i futi tjetër. Ky se kuptom. Nga ta mori deshën i vudnë gjën tjetër nuk i bën më ato të problemin që ka pas bën përpara por i bën probleme të tjera që këtu nuk i kupton deri për deri por do t'i kuptojmë me kalimin e viteve. Edhe po u them që smundja smundja kjo e ka origjinën prandaj dhe shumë njerëz pas sa shkojnë tek ato smundje që unë smundjet të, të pashëruesh me sipas mikve drejtohen në këtë vende edhe nëse shoqëron ta dini që kjo gjithas është punë e shejtanit këtë do shejtanit. Qëllimi kryesor i shejtanit kush është që njeriu të hyjë në xehlem çovën e smur njeriu edhe pastaj ikot shko te filan foxor se ai tchoron edhe pastaj shkon njeriu dhe largohet vetë shejtani i cili e mësoi dhe e bëri gjithë të film nga fillimi deri në fund kur largohet shejtani thotë shikoni si u shëroi po atë nuk e nevojtë të drejtohesh Allahut ti mund të shkohë atje të shohosh direkt e gjithë kjo është për hile të iblisit edhe por qesin njerëz që të drejtohen dhe Kur'anit nuk do binin këto hile asun do veshin prej shejtanit Edhe doshurohesh plotësisht. Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë Kur'an: Ya ayyuha an-nasi qad ja'atkum maw'izhatun min rabbikum wa shifaan limaa fi as-sudur. O oh, njerëz, ju ka ardhur juve këshill prej Zotit tuaj, edhe shërim për atë që është në krahrorët tuaj. Shërim, Allah subhanahu wa ta'ala e ka zbritur Kur'anin shërim. Wa nunazzilu min al-Qur'ani maa huwa shifaa' Ua rahmetullin muminim Në zbresim prej Kur'anit Ato a jetët të cilët janë shërim Edhe më shirë për besim të artë O dhezër, Kur'ani e shërim Mjafton që ti të rezoshë smurit Edhe shikosh qodije dhe shikosh qodier dhe qodier dhe Sa rast e kemi të gjuar Edhe kemi përjetuar vetë disa për të tyre Në cilët njëzë kanë pasë Së mundi të qodichme Vete me këndim Kur'ani e shëruar Dhe o dhezër, vete me këndim Kur'ani e shëruar ka pasë n kanceri i kanë kënduar Kur'an dhe shruar pse? Sepse doktorët nuk e dinë që kanceri origjinëvet në shumicën dërrmuese të rasteve ka ose nga syri, ose nga magjia, ose nga preqjet e xhindve. Edhe ka ka ndodhe një rast që ka qenë një, një person i cili këndon në Kur'an, i shironte njerëz me Kur'an, shkronon Allahu, para ishës së vet. Edhe ishte një person shkon vizito dhe vizitohet tek mjekët dhe i thon mjekët ti ke kancer në stomak. Shkon këy i këndon, kishte dhëmit të tmerrshme shkon i këndon, mbas i ikën don një fërkohe rreth një orë, fti ikën të gjithë dhimbjet që kishte në stomak dhe i kalon kokë. Ço, domethënë gjithë kanceri, brenda një ore u shndrua në, ru, në ru, adon, një problem tjetër. Kanceri, të cilin domethënë për doktor nuk ka shërim, u shndrua në ru, një, një problem tjetër. Edhe fillojnë njerëz thonë nuk ka ulem, çka doktor vizituon dhe nuk kemi kancer. Gjithëtan hilet e iblisit, të gjithë kanë hilet e iblisit. Edhe mirë për atë që bie nëto hile, sepse ai nëse do bie nëto, do t'i bëjë shok Allahu subhanahu wa taala, nëse bëj shok Allahut, nuk ka bërë shtuar kurrë. Prandaj, u mëtortom besimtarëve që ai të dëritot dallahu subhanahu wa taala edhe të këndojë Kur'anin. O vëllezër, ne e kemi armën me vetë. Por ne nuk e kuptojmë vlerën e kësaj armë. U po them vallahi sikur besimtarja ta këndojë Kur'anin rregullisht çdo ditë. Po u them, jo vetëm që shejtani Nuk ka shans ti bëj gjë aty, por ti je i sigurt se sikur të jetë një person besimtar i mirë që ta kundëj Qur'anin, të jetë një mirë, i besimtar i mirë, ta kundëj Qur'anit për ditë. Po ta shikoi rrugës një person që është i smur me xhint, do t'i bjerë të fikë, do t'i dengsa ta shikojë këtë. Jo, jo duhet të ndu Qur'an. Dhe po them vallahi kjo është e provuar. Kjo është e provuar. Ne kemi arm, por ne s'dim të përdorim. Ne kemi armë, për ne një arm, por ne ja tregojmë m'miku dhe nuk e përdorim duke i gjuhtosh shejtan me, me me armën tonë. Edhe kërkojmë pas e shrejnë për tjera se, Sepse ne imi lërguar nga Qurani Nese ne do të drejtohemi në Qurani Edhe të zbatëm ligjit e ti Edhe të drejtohemi Allah subhanu wa ta'ala Edhe të këndëm vetëve tonë e tjere Dhe me fjallën e ti Nungeret as gjë pa usheruar Por gjithë tjo varet nga zemër një rjut Allah subhanu wa ta'ala ka tërguar në Qurani Edhe ka thënë loë enzen në hadhe lë Kur'an ala jebelin lë rëjta u khashia mutasaddi amin khashjeti Allah. Sikur të zbrisnin të Kur'an minimal, do të shikoj e malin të friksuar dhe do qahe i malin nga frika Allah, subhanu wa ta'ala. Kur malin qahet nga frika Allah, kur zbet fjallet ti, e qëfar me ndonë ti përse mundjet të cilet shumisën e ty dërmu se ka në rëgjirë nga shëjtani, Kur Kur'ani vjen drita Allah e Allahut subhanahu wa taala dhe e largon atë, e gjithë problematika është njerëz që të zhytun gjunafe dhe gjunafet e tyre janë ndihmues për shejtanin që ata mos shërohen dhe janë pengesë për largimin e problemit. Nëse ata do të kërkojnë gjunafet e tyre, do të lutën Allahut subhanahu wa taala dhe do ta kërkojnë Kur'anin ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, Allahu do t'i shëroj. Kjo është ajo që ka treguar Allahu në Kur'an edhe këtë e ka tërbërë profetisë anëllohisë në hëndi dhe sajtë ta. Dhe kjo rëzgjidhe e, e vërtet, edhe kush nuk e mërë të zgjidhe, a i automatikisht që do ngellet në humbje, dhe nuk është të di që të shkojt e të kë këfalëgjohet dhe të bjëm shirkë, nësëllohet në madhurët në ruaj nga shdoj keqe, edhe në bëj për e pesimtarët vërtet, që i lutë me të matim në shdoj ko, në shdoj vër